și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L-186. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu îl avem astăzi începând din versetul 23 din Evanghelia după Luca de la capitolul 14, verset din care am avut deja o serie de gânduri pe care nu le-am putut însă îți în totalitate din motive de timp. Înainte însă de a parcurge versetul acesta și urma de celelalte pe care le-am pregătit cu multă grijă și bucurie pentru dumneavoastră, haideți să mai parcurgem un episod din mișcătoarea istorisire a Cristinei Roi, pavelică în Țara Ruminii. Astăzi, episodul care urmează va fi puțin mai lung decât de obicei, este ceea ce am putea numi într-un fel punctul culminant al povestirii, este momentul în care lui Lesina se face cunoscut că pavelică, acel copil mic care a condus la Hristos pe atâția și pe el, este copilul pe care el l-a pierdut cu ani în urmă. Bătrânul Juriga urcă cu vestea aceasta foarte emoționat din partea părintelui, îl găsește pe Lesina stând lângă un copac și prima întrebare care se adresează de la Lesina este nu cumva te-ai cu părintele să lași copilul să meargă la el? Înțelegând din partea lui Juriga că aceasta s-a petrecut, Lesina este foarte nervos, dar bătrânul îi spune Măi, băiatule, lasă-ți o clipă treaba și stai aici jos lângă mine. Vreau să te întreb ceva. Juriga avea o înfățișare așa de deosebită, într-adevăr, încât lui Lesina îi stătea pe limbă să-l întrebe. Ce ai de te uiți așa la mine? Ei, ia spune Martine, când exact, în ce an ți-a copilul? Tinerul tresării, neașteptându-se la aceste cuvinte. Dar de ce mă întrebi?" eh nu mai așa," zise juriga tușind, ca să știu dacă soția ta care caută mereu copilul prin munți l-ar cunoaște dacă l-ar întâlni." Ah, desigur că nu. Cum mai vrea să-l mai cunoască?" Strigăle lesina și uitând toate, ca totdeauna când se gândea la acest lucru. Ea caută mereu pe copilul micuț de un an și jumătate în cămășuța lui." iar el ar avea acum vreo nouă anișori. Juriga își limpezi iar glasul căci avea ceva care stătea în gât. Măi, băiatule, tu m-ai întrebat într-o zi dacă Pavelica e copilul unui băiat sau unei fete de ale mele și am fost întrerupt de cineva. Trebuia să-ți povestesc cum am eu acest copil. Juriga a început povestea cu întâmplarea lui Pavelică, poveste tot așa de cuceritoare ca și un bazm cu zine. Nu i-a ascuns niciun amănunt, descriind cuvânt cu cuvânt descoperirea din pădure. Cum fica lui Razga a găsit acest copil micuț cu picioarele goale, capul gol, îmbrăcat numai cu o cămășuță. Lesina a deschis ochii mari, din ce în ce mai interesat, mai cercetător, în timp ce juriga continua. Când sfârșise de povestit? Lesina s-a aruncat înaintea lui strângându-i mâinile cu patimă nebună. De ce mi-ai spus toate acestea?" întrebă el gâfâind și arătând cât de emoționat era. Hm, mă mai întreb, dragul meu, tu nu ghicești unde ți-e copilul și unde trebuia să-l cauți? Pavelica? Peste putință!" strigă Lesina căzând jos lângă trunchiul copacului. El râdea și plângea în același timp. Părea că și-a pierdut mințile. După ce l-a lăsat un moment fără să spună ceva, juriga și-a luat părăria de pe cap, rugând pe Dumnezeu să-i vină în ajutor acestui biet om. Apoi s-a dus să caute pe Pavelică să-l trimită la părintele. El făgăduise și știa că făgăduința dată unui muribund este sfântă. Spre marea lui Bucurie a găsit pe Dunaj, așa că nu târziu trebuia să găsească și pe copil. Și nu s-a înșelat. Draga mea! Zis el, prietenos tinerei femei. Lasă acum lucrurile acestea și fă masa. Trebuie să trimit pe Pavelică în sat. Se întoarsele imediat și peste aproape jumătate de ceas, Pavelică era gata de plecare. Bunicule, ai fost la părintele deja? întrebă copilul spios. Da, copilul meu dorește mult să te vadă. E tare bolnav și am făgăduit ca ai să te duci să stai puțin la el. Vom face aici cum e bine și fără tine. Oh! Bunicuțele iubit!" îi zise el îmbrățișându-l bucuros și de data asta îl strânse cu drag la pieptul lui. Ei bine, du-te și îngrijește-l cum se cade." Se depărtase deja când tu și alesina opri Unde te duci? Unde l-ai trimis?" întrebă ea neliniștită. Vai, nu-l opri, draga mea, o să se întoarcă repede," spuse bătrânul. Pavelică, mă lași!" O, oh, tântică!" zis el cu ochii lui necați în lacrimi. Știi că te iubesc!" Da, și ieri ai mai fost nu știu unde și țințisem așa de mult lipsa. Mi-era frică așa de tare pentru tine, copile, că n-ai să te mai întorci, așa ca Mihai al meu." Nu, tântică, eu mă voi întoarce. Lasă-mă numai să mă duc încă de data aceasta la părintele. El are nevoie de mine. Pe urmă, voi sta una cu matale." Hei!" Grăbește-te, paverică, zise juriga, tulbura la vederea luptei ce se dădea în sufletul copilului. Nu i se părea că ar fi de dorit în clipa asta să-l întâlnească lesina. Trebuia mai întâi să se familiarizeze cu acest fapt de necrezut că îi trăia copilul și că era chiar acela pe care îl dezmierda din toată inima. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru astăzi se oprește la punctul acesta. Observăm că această familie și-a regăsit fericirea, copilul unic al lor fericire, în urma căinței adânci față de fapta necugetată săvârșită cu ani în urmă, căință împlătită cu o căutare neobosită. Aceste două elemente, căință față de fapta necugetată făcută, cât și căutare neobosită și încrezătoare a soluției, a adus fericirea familiei acestea și aceleași elemente împreună aduc fericirea fiecărui suflet care se căiește de viața lui murdare pe care o trăiește și caută neobosit fericirea care este în Domnul Isus Hristos. Căința fața de fapta necugetată ale pădării de Domnul Iisus Hristos apostolii Petru, împletită cu căutarea Domnului Isus pentru că citim în Sfânta Evanghelie, că Petru a întâlnit privirea Domnului Sus, care s-a uitat spre el. Deci și el s-a uitat la Domnul Sus, a dus la pocăința și la restabilirea fericirii lui Petru. Aceleași elemente în viețile noastre, căință față de starea în care ne aflăm și umblarea după Domnul Iisus, strigarea numelui Său, vor aduce și în viața noastră lumină, pace și bucurie veșnică. Doamne Tată Ceresc, rugăm ca și pe parcursul acestor minute cât participăm la ascultarea cuvântului tău, să ne ajuți să ne răsăm și noi pătrunși de această stare de căință față de starea în care ne aflăm și îndreaptă-ne ochii către Domnul Isus Hristos, ajută-ne să-L primim în viețile noastre și primindu-L pe El să ne regăsim în tine, ca apoi rămânând în tine să-ți aducem slavă și cinste care ți ci se cuvine. Amin. Dar, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 23 de la Luca, de la capitolul 14, unde Domnul Iisus își continuă pilda începută mai înainte cu pilda celor poftiți la cină. Citim în versetul acesta că stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casă. Deci stăpânul trimisese la cei poftiți, cei poftiți au dus fiecare câte o scuză, atunci stăpânul s-a necăjet că aceștia n-au vrut să intre și a spus robului său să se ducă până piețe și pe ulițele cetății, să aducă acolo pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. Robul s-a dus, i-a adus pe toți și la versetul 22 a spus robul, stăpâne, am făcut cum mi-ai poruncit și tot mai este loc. Atunci a zis stăpânul, ieși la drumul și la gardă și pe cei ce vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casa. Se povestește că de vreo câțiva ani era mare zarvă într cu privire la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Un credincios tânăr lucra cu mare râvnă și dragoste ca să lămurească pe oameni în această privință. El avea ca ajutor pe un alt tânăr cam gângav, dar care stăruia mult de oameni să vină la adunare și să asculte vestea Evangheliei. Nici o bagiocură nu îl împiedica de la această slujbă pe care o primise din partea lui Dumnezeu. – Hei, băi, poți să ai șase cai! Îi strigă cineva în jocure și tot n să mă duci la adunarea voastră. Gângavul a răspuns liniștit. Șase cai negreșit că nu pot să înham. dar să știi că dacă vrea Domnul Iisus acest lucru, ai să vii. Și într-adevăr, după două zile, acela a venit. Un alt flăcău, înalt alt cabradul, care avea întotdeauna de partea lui pe cei bagiacuritori, striga fărindu-se. Haide-mă și noi acolo cu o sticlă de rachiu să avem măcar ce face. Trecuse vreme îndelungată și flăcăul nu se arăta deloc, dar în sfârșit a venit și el. La urmă a întins mâna credinciosului spunându i Sângele și neprihănirea lui Hristos sunt podoava și haina mea de sărbătoare. Vedeți, acesta este un exemplu care ne, în, ne încurajează să stărim în mărturisirea numelui scumpului nostru Mântuitor și vom vedea roade binecuvântate. Nu trebuie să așteptăm ca sufletele să vină acolo unde suntem noi. Trebuie să le căutăm noi pe ele acolo unde se află, la drumuri și la garduri. Așadar, îndemnul este silește să intre ca să mi se umple casa. Nu este vorba aici de folosirea forței pentru a face pe oameni să primească evanghelia mântuirii, căci Mântuitorul nu întrebuințează asemenea mijloc pentru aducerea sufletelor la el. Acest îndemn este mai întâi pentru cel care vestește evanghelia, el trebuie să mărturisească la timp solia mântuirii, să sirin sufletele prin dragoste și printr-o viață de sfințenie din partea noastră și vom vedea minunii spre slava lui Dumnezeu. În versetul 24, Domnul Isus încheie pilda celor poftiți la cină cu aceste cuvinte. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Harul mântuirii lui Dumnezeu este din belșug pentru toți oamenii, dar el nu este dat cu forța la nimeni, ci numai cei care îl doresc, îl primesc și se bucură de el. Sau așa cum vorbeam în povestirea din Pavelica în Țara Luminii, dacă Lesina și cu soția lui nu s-ar fi căit de răul pe care l-a făcut el și nu ar fi căutat cu stăruință copilul, nu l-ar fi găsit poate niciodată. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor, dar nu toți oamenii vor mântuirea lui Dumnezeu. Și cine nu vrea, rămâne în afara harului mântuirii. La mântuire trebuie să colaboreze două părți, Dumnezeu și omul. Dumnezeu să dea, iar omul să primească. Cum să guste din cina mântuirii cei care au fost poftiți dacă n-au vrut să intre la cină? Rău poți să faci cuiva cu forța, dar bine cu forța nu poți să faci la nimeni. De fiecare dată când te împotrivești soliei Harului, te întărești și mai mult în necredință. De fiecare dată când nu vrei să deschizi ușa inimitale pentru Hristos, devii tot mai nepăsător și mai împietrit pentru ascultarea glasului său. Chemarea Harului pentru tine este tot mai ștearsă și mai depărtată. Vezi și caută să nu se scrie și despre tine, cum s-a scris-o ordinioară despre Israel, Efraim s-a lipit de Lasă-l în pace! Versetul acesta este versetul 17 din cartea lui Osea, capitolul 4. Să nu ajungă Domnul Hristos să plângă și pentru tine, cum a plâns pentru Ierusalim. Iubiților, trăind timpul ultimei chemări la masa mântuirii, cum stai tu, dragul meu, față de această chemare? Ai auzit-o? I-ai răspuns domnului la ea? În versetul 25, evanghelistul Luca ne istorisește în continuare, așa cum l-a călăuzit Duhul Cel Sfânt, cele ce au urmat după ce Domnul Isus a spus pilda aceasta. Citim versetul. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis. În versetul următor vom afla imediat cele ce Domnul Isus a zis noroadelor. Haideți acum să cugetăm puțin pe marginea acestui verset. Vedem că acesta era Isus, mereu înconjurat de mulțime și gata oricând să o ajute în nevoile ei. Acesta este Isus, nepărtinitor în dragostea lui față de oameni. Acesta este Isus mereu în mișcare și în lucrare. Spune la 1 Ioan 2:6 și cine zice că rămâne în Isus trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Citim deci că împreună cu Isus mergeau multe noroade. Domnul Isus nu este niciodată singur. Totdeauna atrage la sine pe alții, pentru că el este bobul de grâu care a căzut pe pământ și datorită faptului că a murit, a adus roadă. Duhovnicește cește vorbind, el va merge în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu, însoțit de toate neamurile pământului. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. Poți să mergi cu Isus fără să-l urmezi, adică fără să calci pe urmele lui. Noroadele mergeau împreună cu Isus, dar nu-l urmau. numai cine devine ucenic al lui, el îl urmează cu adevărat. Această urmare este însoțită de purtarea crucii, așa cum scrie la versetul 27, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Da, cineva poate să meargă cu Isus din întâmplare sau din interes sau din curiozitate. Aceasta însă nu este de niciun folos pentru mântuire. Cine merge împreună cu Isus, adică alătura de El, îl părăsește ușor la fel ca și noroadele de odinioară. Cine însă îl urmează călcând pe urmele lui, nu-l mai poate părăsi, ci își dă viața pentru el. Ucenicul nu merge împreună cu Isus, ci ucenicul calcă pe urmele lui. Numai așa poate să învețe trăirea și lucrarea învățătorului său, Hristos. Mântuitorul nostru este marele păstor al oilor. El merge înaintea lor și ele îl urmează smerite. Dragul meu, cum ești tu? Mergi împreună cu Isus sau îl urmezi călcându-i pe urme? Cercetează-te! Prilejul cercetării este pe sfârșit. Așadar, am citit în versetul acesta că Domnul Isus s-a întors către norade și le-a zis... În versetul următor, la versetul 26, iată ce le-a zis Domnul Isus: Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Iubite ascultătorii, să nu trecem ușor peste locul acesta din Sfânta Scriptură, ci să citim cu toată atenția pentru noi înșine. Cine citește cu mare băgare de seamă, va primi lumină și binecuvântare de la Dumnezeu. Porunca Domnului Isus Hristos, care se desprinde din citirea versetului de mai sus, este aspră. Ia pătrunde adânc. El ne cere să urâm pe tată, pe mamă, pe soție pe copii și chiar însăși viața noastră. Nu ne-am fi așteptat ca Domnul Isus să ne ceară așa ceva, să fim cinstiți. Și totuși El vrea să aibă întâietate față de oricine și orice, căci El știe că numai în felul acesta putem să prețuim totul în lumina veșniciei. Tot ce încearcă să ia locul Lui pe tronul vieții noastre, Trebuie să fie urât. Pentru aceasta, el ne cere ca să ne purtăm crucea. Ne cere să suferim ca niște credincioși, trecând peste orice piedică din calea noastră. Dacă se ivește o prigonire, o durere, o care în cale pentru numele lui, trebuie să suferim orice. Ca să putem să îndurăm toate acestea, trebuie să ne lepădăm de noi înșine și să călcăm pe urmele lui. El ne cere să ne facem bine socoteala. Nu vrea să fim ucenicii Lui până nu ne dăm seama cât costă acest lucru. Îi place mai mult să ne hotărâm cu sânge rece și cu o bună cumpănire. Să folosim dar judecata și la lumina ei să ne predăm în totul Lui. Subliniem un lucru în versetul acesta și anume. Dacă vine cineva la mine, deci Domnul să spune la mine adică la persoana Domnului Iisus, la felul lui de a fi, nu numai la învățătura lui teoretică. Nu poți să-ți însușești felul de a fi al Domnului Iisus dacă mai întâi nu urăști felul tău de a fi, felul tuturor oamenilor și mai ales al celor mai apropiați de tine, tată, mamă, soție și copii aceasta nu înseamnă că trebuie să ai de acum înainte rea voință și indiferență în inimă față de rudele și familia ta nici de cum ci înseamnă că dragostea ta pentru Hristos trebuie să fie atât de puternică încât orice altă dragoste față de vreo altă persoană în afară de el este ură prin comparație adică toate ei sunt subordonate lui. Avem un exemplu minunat în viața Domnului Isus, În momentul în care mama lui din necunoștință s-a interpus între el și ascultarea de Dumnezeu Tatăl cu ocazia prefacerii apei în vin la nunta din cana, Domnul Isus îi spune imediat Femeie, ce am eu a face cu tine? Cu alte cuvinte eu ascult de Tatăl și dacă oricine, chiar tu mamă, te interpui între mine și tatăl, eu nu te recunosc pe tine ca să-ți dau ascultare înaintea tatălui, ci ascultarea de tatăl este pe primul și pe ultimul loc. Zice Ava Agaton, un mistic creștin în felul următor. Dacă voi vedea că omul cel mai iubit mă trage spre un rău sufletesc, îl voi îndepărta imediat de la mine, adică voi înceta cunoștința și legăturile cu el.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 De fapt, punctul cel mai greu din acest verset este arătat în cuvintele, ba chiar însăși, viața sa. Căci dragostea de sine este, într-adevăr, unul din cele mai mari obstacole în calea celui ce vrea să devină ucenic al Domnului Hristos. Și nu vom ajunge niciodată la atitudinea cerută de El pentru a-i putea fi ucenici dacă nu suntem gata să ne dăm viața, adică felul nostru de a fi, pentru El, pentru felul Lui de a fi. Adevărata fericire o găsește omul numai când, prin lepădare de sine, devine ucenicul Domnului Isus. Să nu lăsăm să ne scape prilejul de lepădare. Cu privire la sensul cuvântului acestuia aur, facem mențiunea că, în limba noastră română, verbul aur are sensul de un puternic sentiment de antipatie, de dușmănie împotriva cuiva. Ceea ce, de sigur, nu este ceea ce a vrut Domnul Isus să ne spună aici. Ei bine, atunci ce este? Sensul cuvântului ură, luat din uzanța limbii engleze, ne lămurește mult mai bine. În engleză, cuvântul hate, prin care este tradus uh, cuvântul nostru românesc ură, se explică prin to shrink from, adică a te sustrage de la ceva, a evita ceva sau pe cineva. În uzanța zilnică a americanilor, cuvântul acesta hate, nu are nici pe departe sensul unui puternic sentiment de dușmănie. Ei folosesc toată ziua termenul acesta. Spre exemplu, în loc de a spune mie nu-mi place prea mult de Ion, ei zic I hate John, ceea ce tradus în românește ar însemna eu urăsc pe Ion. În realitate, americanul nu vrea să spună că îl urăște pe Ion în sensul cuvântului ură folosit în context, adică are sentimente de dușmănie împotriva acestuia, ci vrea să spună numai că nu-i place foarte mult de Ion și că îi place mai mult de Vasile. Chiar și copiii folosesc între ei cuvântul acesta. Noi românii obișnuim să spunem, nu-mi place prea mult de tine, dar ei spun, eu te urăsc pe tine, adică I hate you. Ce înseamnă aceasta? Ei spun că le place mai mult de altcineva. Cam în același fel, Domnul Isus ne arată aici, că noi trebuie să urâm pe toți, adică, înaintea tuturor să-L preferăm pe El. De asemenea, în limba engleză se folosește cuvântul acesta hate și cu privire la obiecte neînsuflețite. Unii spun, mie nu-mi place prăjitura, I hate cake. Dar dacă noi ne gândim la uzanța românească, adică, potrivit dicționarului de explicativ al limbii române, sentiment de dușmănie, atunci nu mai putem să înțelegem același lucru, pentru că de fapt nimeni nu poate avea un sentiment de dușmănie, un puternic sentiment de antipatie față de un obiect neînsuflețit. Concluzia este aceasta. Domnul Isus, când a spus dacă nu urăște cineva pe tată, mamă, frați, surori și așa mai departe, ba chiar însăși viața lui, vrea să spună dacă cineva nu mai iubește pe mine mai mult decât pe mamă, tată, frați, surori, adică dacă cineva de dragul iubirii față de mama, de tata, de fraț, de suror și de viața lui alege compromisuri la adresa mea, nu este vrednic de mine. Mai degrabă, trebuie să compromitem orice altă dragoste ca să o, mențime, să o menținem în efect pe cea manifestată față de Domnul Isus Hristos. Am ajuns în continuare, iubiți ascultători, la versetul 27 din Luca de la capitolul 14 în care Domnul Isus spune următoarele. Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Această propoziție, după regulile gramaticii noastre române, este corectă, dar pentru întregirea înțelesului pe care Domnul Isus a vrut să-l dea, am să o parafrazez în felul următor. Și oricine nu-și poartă crucea, dar vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Această parafrazare scoate în evidență ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus, de fapt, potrivit textului original din limba greacă, cum că sunt mulți care vin după Domnul Iisus, dar nu-și poartă crucea și aceștia nu pot fi ucenicul lui. Este, de fapt, o completare, este, de fapt, o adăugire a cele ce s-au spus în versetul următor, în care se arăta că erau multe norade care mergeau împreună cu el, dar nu erau cei care mergeau după el. S-a arătat că numai cei care calcă pe urmele lui pot fi ucenici ai lui. Parafrazarea aceasta, observația aceasta, este de de toată luarea aminte din partea tuturor celor care doresc să îl aibă pe Domnul Isus Hristos și să moștenească împreună cu el, și să înțeleagă bine că numai o încuvințare a învățăturilor lui, o cunoaștere fie cât de adâncă a scripturii, sau practicarea anumitor ritualuri și ceremonii, oricâte ar fi ele de frumoase și de împodobite, dacă nu sunt însoțite de călcarea pe urmele Lui, dacă nu sunt însoțite de trăirea practică în viață a învățăturilor Lui, purtând crucea Domnului Isus Hristos, murind față de Sine și față de tot ceea ce este pământesc, nu poate fi ucenicul Lui Hristos. Adevărul acesta este foarte puternic arătat aici și cu ocazia lecțiunii viitoare, iubiți ascultători, vom opri puțin mai mult asupra acestui verset. Am ajuns acum la punctul de încheiere a programului L186, care vă vine cu multă dragoste din partea colectivului emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să-și reverse binecuvântarea lui peste noi, iar noi să ne deschidem și să o pentru fericirea noastră și slava Lui. Amin.